Аудіокниги українською від студії Калідор Клайв Стейплс-Льюіс Хроніки Нарні Книга шоста Небіж Чаклуна Розділ другий Дігорі та його дядько все це сталося так несподівано і було так жахливо не схоже на все, що будь-коли відбувалося із Дігорі навіть в кошмарах, що у нього вихопився Зойк. Але долоня дядька Ендрю вмить затулила йому рота. «Замовкни!» – просичав він у вухо хлопцеві. «Якщо ти кричатимеш, твоя мати почує твій крик, а ти знаєш, як вона може перелякатися». Як Дігорю розповідав потім, від жахливої брутальності дядька уставлені до малого небожа. Його майже занудило, але, звичайно, він більше не дозволяв собі зойкувати. Так буде краще, казав йому дядько Ендро. Можливо, ти не міг утриматися від крику. Людину неминуче опановує шок, коли вона бачить, як щось зникає на її очах. Навіть я був приголомшений, коли морська свинка зникла переді мною вчора вночі. «У тебе також вихопився тоді Зойк?» – запитав Дігорі. «О, ти його чув, чи не так? Сподіваюся, ти не шпигував за мною». «Ні, звичайно», – обурено відповів Дігорі. «Але... але що сталося із Полі?» Ти можеш привітати мене, мій дорогий хлопче, сказав дядько Ендрю, потираючи свої руки. Мій експеримент завершився успішно. Мала дівчинка зникла із нашого світу. Але що ти з нею зробив? Я відіслав її, як би тобі сказати, до іншого місця. Що ти маєш на увазі? допитувався Дігорі. Дядько сів у крісло і спокійно промовив. «Гаразд, я розповім тобі все про свій експеримент. Ти коли-небудь чув про стару місіс Ліфей? Вона була моєю двоюрідною бабусею чи щось таке», – сказав Дігорі. «Не зовсім так», – відповів дядько Ендрю. «Вона була моєю хрещеною матір'ю». Подивися, вон там на стіні. Дігорі поглянув на збляклу світлину і побачив обличчя старої жінки в капелюшку. Тепер він зміг пригадати, що колись бачив це саме фото у старій в себе вдома у селі. Він запитав у матері, хто це, і мати не виявила особливого бажання розповідати йому, хто там зображений. Проте обличчя гарне подумав Дігорі, «хоч на тих старих світлинах ніколи особливо нічого не розбереш». «З нею було щось не так, дядьку Ендру?» – запитав хлопчик. «Ну, знаєш», – сказав дядько Ендру і несподівано захихотів. хе, -хе, -хе. це залежить від того, що для тебе не так. У людей такі обмежені мізки». Вона, безперечно, була дуже дивною у своєму пізнішому житті. Тому вони її і замкнули. «Ти хочеш сказати, у божевільні?» – запитав хлопець. «Ой, ні, ні, ні!» – палко заперечив дядько Ендрю. «Нічого подібного. Вони тільки вкинули її до в'язниці». «Он як?» – здивувався Дігорі. А що ж вона такого вчинила? Ох, бідолашна жінка, відповів йому дядько Ендрю. Вона повелася дуже необережно. На світі багато всіляких речей, і нам не слід цікавитися ними всіма. Вона завжди була доброю до мене. Але послухай, дядьку, до чого тут полі? Я хотів би, аби ти. «На все свій час, мій хлопче», – сказав дядько Ендру. «Отож, вони випустили на волю стару місіс Ліфей, перша, ніж вона померла, і я, був одним із небагатьох людей, кому вона дозволила доглядати себе, коли востання захворіла. Вона не любила примітивних і обмежених людей, розумієш? Я теж їх не люблю, але вона і я…» ми були зацікавлені одними і тими ж самими речами. Я був у неї тільки за декілька днів до смерті, і вона попросила мене піти у її дім, знайти там старушу хляду, відчинити її і принести їй маленьку коробку, яку я там віднайду. Тієї миті, коли я підняв коробку, я відчув поколювання у пальцях і зрозумів, я тримаю в руках велику таємницю. Вона відклала коробку і попросила, аби як тільки вона помре, я спалив її, не розкриваючи і з дотриманням певних церемоній. Цю обіцянку я не виконав. Це, Це було негарно з твого боку, сказав Дігорі. «Незарно», – повторив дядько з Пантеличину. «О, я тебе розумію. Ти хочеш сказати, що малі хлопці завжди виконують свої обіцянки, так? Дуже добре. Це правильно і порядно, і я радий, що тебе навчили так робити. Але, звичайно ж, ти повинен розуміти, що такі правила, хоч які вони добрі для малих хлопців, слух і жінок – і навіть для людей загалом, не слід застосовувати до дослідників і великих мислителів та мудреців. Ні, дігорі, такі люди, як я, що володіють прихованою мудрістю, звільняються від загальних правил, так само, як ми звільнені від загальних радощів і втіх. Нам судилося, мій хлопче, доля висока і самотня. Кажучи це. Він зітхнув і здався Дігорі таким поважним, шляхетним і таємничим, що на якусь мить хлопець справді подумав. Він щойно почув якусь надзвичайно високу і прекрасну фразу. Але тут йому пригадався бридкий вираз, який він побачив на дядьковому обличчі за мить перед зникненням полі. І він відразу ж побачив істину, яка ховалася за шляхетними словами дядька. Усе це означає, сказав він сам до себе. Що він думає, що може чинити все, що йому до вподоби і усе, чого він захоче. Звичайно, продовжував дядько Ендрю. Я не смів відкрити коробку довгенько, бо знав, що у ній може зберігатися щось дуже небезпечне, адже моя хрещена мати була жінкою надзвичайною однією із останніх смертних жінок у цій країні, які мали у собі чарівну кров. Вона розповідала, що в її часи існувало ще дві таких жінки, одна із них – гарцогиня, а друга – прибиральниця. «Фактично, Дігорі, ти тепер розмовляєш із останнім чоловіком, який дійсно мав хрещену матір-чарівницю. Пам'ятайте до того часу, доки сам станеш старим чоловіком!» «Я переконаний, вона була злою чарівницею», – подумав Дігорі, але вголос запитав. «А що буде із Полі?» «Ти мені вже геть набрид зі своїми запитаннями!» – розсердився несподівано дядько Ендро. «От до чого ці питання? Ніби це має якесь значення!» Моїм завданням було з'ясувати, що там зберігалося у коробці. Вона була дуже давня, і я навіть тоді знав уже досить, аби зрозуміти. Вона ні грецька, ні давноєгипетська, ні вавилонська, ні хецька, ні китайська. Вона була давнішою, аніж будь-яка із тих цивілізацій. О, то був великий день, коли я нарешті... Довідався істину. Коробка була із Атлантиди, із того зниклого острова. Це означало, що вона на сотні років давніша, ніж будь-які речі кам'яної доби, що викопані у Європі. Але на відміну від них, вона не була грубо зробленою річчю, бо на початку часів... Атлантида була великим містом із палацами, храмами і безліч вчених людей. Він на мить замовк, ніби сподівався почути щось від Дігорі. Але хлопчику його дядько подобався і з кожною хвилиною дедалі менше, тож він нічого не сказав. «Тим часом», – провадив після паузи дядько Ендрю, – «я багато чого довідався із інших джерел». Я не міг би пояснити їх малому хлопцеві, але я довідався багато про магію загалом. Це означало, що в мене склалося виразне уявлення про те, що могло зберігатися у коробці. За допомогою різних тестів я звузив можливості. Для цього мені довелося познайомитися із подиявольськи дивними людьми, і вивчити їхній дуже неприємний досвід. Така практика погано подіяла мені на голову. Не так легко бути чеклоном. Зрештою, я втратив здоров'я, але... Але я домігся чогось кращого. І в кінцевому підсумку я довідався про все. І хоч в кімнаті не було нікого, хто міг би їх підслухати... Дядько Ендро нахилився вперед до небожа і перейшов у розмові на шепіт. «У тій коробці з Атлантиди зберігалося щось, принесене з іншого світу, коли наш світ тільки починався». «Що?» – запитав Дігорі, який тепер зацікавився навіть попри власне бажання. «Лише пилюка», – сказав дядько Ендрю. «Дрібна, суха пилюка. Там не було нічого, що могло би привабити зір. Нічого, що могло б виправдати ціле життя важкої праці, можна так сказати. Та коли я подивився на ту пилюку, я подбав про те, аби не торкатися її». І коли я подумав про те, що кожна піщинка колись перебувала у іншому світі, зауваж, я не сказав на іншій планеті, адже планети становлять частину нашого світу, і ти можеш дістатися до них, якщо подорожуватимеш далеко й довго. О, ні. У справді іншому світі, в іншому всесвіті, в іншому просторі, десь там. Куди ти ніколи не зможеш дістатися, навіть якби ти мандрував у просторі цього всесвіту вічно і вічно. Адже до того світу ти можеш дістатися, тільки застосувавши магію, і більше ніяк. Тут дядько Ендрю потер руки, аж суглоби його затріщали, як вогні феєрверка. «Я знав, я знав», – провадив він. Я знав, що слід лише привести себе у відповідну форму, і ця плюка приведе туди, звідки вона походить. Але трудно ще у тому, як привести себе у відповідну форму. Мої перші експерименти всі зазнали невдачі. Я випробовував їх на морських свинках, деякі з них померли, деякі вибухнули, як маленькі бомби. «Ти вчинив із ними жорстоко», – сказав Дігорі, який колись мав приручену морську свинку. «Як же ти вмієш відхилятися від теми», – зауважив дядько Ендрю. «Тварини створені для таких експериментів. Я їх купив. дай мені пригадати, де я був. Ага, так, нарешті мені вдалося виготовити кільця, жовті кільця». Але виникло нове ускладнення. Я був цілком переконаний, що жовте кільце відправить будь-яке створіння, яке торкнеться на нього у інший світ. Але яку я матиму від цього користь, якщо я не зможу примусити їх повернутися і розповісти, що вони там знайшли? «А що буде з ними?» – запитав Дігорі. В добру шхалепу вони потраплять, якщо не зможуть повернутися назад. Ти дивишся на все хибним поглядом. Дядько Ендрю добряче дратувався. Невже ти не розумієш? Йдеться про великий експеримент. Головна причина того, чому я когось посилаю до іншого світу, полягає у тому, що я хочу довідатися, який він є. У такому разі... «Чому ти не вирушиш туди власною особою?» Дігорі ніколи іще не бачив такого ображеного і здивованого погляду, яким поглянув на нього дядько. як?» – вигукнув він. «Цей хлопець певне збожевалів, щоби чоловік мого віку з моїм здоров'ям ризикнув спізнати шок і небезпеки, несподівано потрапивши до іншого світу». Я ще ніколи не чув нічого безглуздішого у своєму житті. Ти ти усвідомлюєш, що ти сказав? Подумай, що означає інший світ. Ти можеш натрапити там на що завгодно. Що завгодно? Ага. І саме тому ти вирішив послати туди Полі, сказав Дігорі. Його щоки полахкотіли тепер від гніву. І я можу тільки сказати, додав він, що хоч ти, мій дядько, ти повівся, як боягуз, пославши дівчинку у те місце, куди боїшся сам потрапити. Помовчте, сер, сказав дядько Ендрю, стукнувши кулаком по столу. Я не стерплю, аби малий брудний школяр так розмовляв зі мною. Ти нічого не розумієш. Я, великий учений, мах. Фахівець, який здійснює експеримент Звичайно ж, мені потрібні живі об'єкти для цього Благослови мене Боже Тепер ти мені скажеш, що я мав питати дозволу у морських свинок Перш ніж їх використати Жодної великої мудрості не вдається досягти без жертв Але думка про те, що я сам повинен піти туди, куди посилаю інших Без глузда Це те саме що примушувати генерала воювати простим солдатом. Якщо мене уб'ють, то що? Що станеться з працею усього мого життя? «Ну, годі вже базікати», – сказав Дігорі. «То ти повернеш полі назад?» «Я саме збирався сказати тобі, коли ти так брутально мене урвав», – відповів дядько Ендрю. «Збирався сказати...» Що, я нарешті відкрив спосіб повернення назад. Зелене кільце допомагає повернутися до нашого світу. Але у полі немає зеленого кільця. Ні, сказав дядько Ендрю і розплився у жорстокій посмішці. Тоді, тоді вона не зможе повернутися назад, крикнув Дігорі. Це ж те саме, що вбити її. Вона зможе повернутися назад, сказав дядько Ендру, якщо хтось інший піде за нею, надівши на палець жовте кільце і взявши із собою два зелених кільця. Одне, аби повернутися самому, а друге, аби забрати її. І тепер, тепер, звичайно, Дігорі зрозумів, у яку пастку він потрапив. Він дивився на дядька Ендру, нічого не кажучи, і широко роззявленим ротом. Його щоки зблідли. «Я сподіваюся», – сказав дядько Ендру могутнім голосом так, ніби він був шляхетним дядьком, який дає своєму небожеві приємний подарунок та добрі поради. «Я сподіваюся, Дігорі, ти не виявиш себе боягузом». Мені було б дуже прикро думати, що хтось із нашої родини не має честі й лицарського духу, аби прийти на допомогу е е леді, яка опинилася у скруті. «Ой, замовкни, сказав Дігорі. «Якби ти мав досить честі й усього такого, то пішов би сам. Але я знаю, ти не підеш. Ну, гаразд». «Бачу, мені таки доведеться йти, але... але ти звір. Думаю, ти спланував усе з таким розрахунком, аби вона пішла нічого не знаючи, а потім і мені довелося йти за нею». «Звичайно!» Дядько Ендрю підтвердив слова небожа, розплившись у своїй огидній посмішці. «Гаразд!» – сказав Дігорі. «Я піду, але...» Є одна річ, яку я хотів би спочатку сказати. До сьогодні я ніколи не вірив у магію. Тепер же я бачу, вона реальна. В такому разі, гадаю, і всі старі казки теж більш-менш правдиві. Отож ти – всього лиш жорстокий і поганий чаклун, як ті, про яких оповідають казки. Але знаєш, дядьку, я не прочитав іще жодної казки, у який би такі люди не розплачувалися в кінці, і я, я готовий побитися об заклад, розплачуватися за свої лихі вчинки доведеться і тобі. І так тобі буде й треба. З усього сказаного Дігорі лише остання фраза дійшла до адресата. Дядько Ендрю здригнувся, у нього на обличчі з'явився вираз такого жаху що хоч він і був звіром, але вам би стало його шкода. Та через секунду він опанував себе і промовив через силу сміючись. Ге-ге, <хе -хе -хе -хе> гаразд. Я думаю, для дитини природно так думати. Тим більше для такої, що виховувалася серед жінок, як ти. Ти мені цитуєш казочки своїх бабусь? Я не думаю, що тобі слід турбуватися про ті небезпеки, які мені загрожують Дігорі. Чи не ліпше потурбуватися про ту, яка загрожує твоїй маленькій подрузі? Вона вже доволі довго відсутня. Якщо у тому світі існують небезпеки, то буде дуже шкода, якщо ти з'явишся там на мить пізніше. Я не думав, що тобі шкода дівчинки. Люто сказав Дігорі. Але мені остогидла твоя балаканина. Що я маю робити? Насамперед, тобі треба навчитися контролювати себе, хлопче, холодно відповів йому дядько Ендрю. Інакше виростеш таким, як твоя тітка Леті. А тепер слухай мене. Він підвівся, надягнув рукавички і підійшов до таці, на якій лежали кільця. «Вони працюють лише тоді, – сказав він, – коли торкаються твоєї шкіри. Коли я в рукавичках, та можу підіймати їх, як оце зараз, і нічого не станеться. Якщо ти вкинеш одне кільце до своєї кишені, то теж нічого не станеться». Але, звичайно ж, ти мусиш пам'ятати про те, що тобі не слід запихати руку в кишеню і торкатися до нього навіть ненавмисне. Отож, щойно ти торкнешся жовтого кільця, як ти зникнеш з цього світу. Коли ж ти перебуватимеш в іншому світі, і я сподіваюся, звичайно, це не доведено, але я сподіваюся, що в ту мить, коли ти торкнешся зеленого кільця... Ти зникнеш із того світу і, і, я сподіваюся, повернешся у цей. Тепер дивись. Я беру два зелені кільця і кладу їх до кишені під твоєю правою рукою. Твердо запам'ятаю, які із твоїх кишень лежать зелені кільця. Отже, їх буде в тебе два. Одне для тебе і одне для дівчинки». «Тепер візьми ось це жовте для себе. На твоєму місці я надів би його на палець. Так буде легше не загубити!» Дігорі простяг руку до жовтого кільця, але несподівано спинився. «А, а що ти скажеш матері?» – запитав він. «Адже вона може запитати тебе, куди я пропав». «Що скоріше, ти підеш туди?» Та швидше повернешся», – весело підморгнув йому дядько Ендру. «Але ж, напевне, ти не знаєш, повернуся я чи ні». Дядько Ендру стинув плечами, підійшов до дверей, відімкнув їх, відчинив і промовив. «Гаразд, роби, як знаєш. Спускайся вниз і пообідай. Нехай дівчинку з'їдять дикі звірі або...» Нехай вона втопиться, або помре з голоду в іншому світі, або заблукає, якщо так тобі ліпше. Мені все одно. Можливо, перед чаєм ти вирішиш навідати місіс Пламер і повідомиш її, щоб вона уже ніколи не чекала своєї доньки, тому що ти побоявся надягти кільце. Чорт, забирай, сказав Дігорі. Як шкода, що я не досить великий, аби проломити тобі голову Він застебнув своє пальто, набрав повні груди повітря, узяв кільце І подумав, як після того думав не раз, що порядність ніколи не дозволила б йому вчинити інакше Дякую вам, друзі, за те, що ви прослухали черговий розділ Прекрасної книги Клайва Степлса Льюіса «Небі щеклуна» Підпишіться на канал, вподобайте відео і розповсюдьте його в соціальних мережах Української має бути більше Напишіть, будь ласка, у коментарях ваше особисто враження від цієї аудіоверсії Ну а ми з вами почуємось неодмінно в наступній частині